Ці колишні гімназистки отнюх мають бестії. Вчора отамочки за будинком зупиняє мене панянка в лисицях і милим богом розсипається, аби довести до кав'ярні. Кажу, який мені рахунок, іди пішки, кілька кроків. Вона не вступається з дороги, мусив підсадити й довести, а тут скіцнула у двері, тільки її бачили. Ще австріяками розпсовані. І візник вилаявся. Зі злої трави лихає сіно. Марки мені вистачило на те, щоб підстригтися, купити квиток і маленький шматочок мила. В парні я виліз на горішну лавку і стугою подумав, що в себе в бункері навряд чи отримав би більше задоволення від купання. «Ти чого не добрий?» – запитала мене Марійка. «Стригли несправною машинкою». Якби ти знав, який ти гарний з цим блідим рум'янцем, ти прав білизну сам? Тобі завжди якісь дрібнички впадають у вічі. Хіба те, що я задягнулася в платячку не дрібничка? Бідна, вона й мені хотіла віддячити. Це ні, сказав я, пригортаючи її. Будеш вечеряти. Я кивнув, і вона випурхнула до передпокою. Ох, Маринко, Маринко, кінець нам. Що мені накласти на себе руки, чи спершу вбити гравастюка і родзісада? Винен я чи не винен у тому, що Марина конає від сухот, а моє серце і мозок топчуть чобітьми? Чого зітхаєш? Чим ти стурбований? Марійка поставила на стіл присмажену ковбасу, хліб і пляшку вина. Вона запитливо зиркнула на мене і тихо сказала – «Нам треба відсвяткувати. Я б досі сиділа без роботи, а ти не переймайся, чи я не розумію твого становища. Розірвись, не допоможеш ні тут, ні там. Коли...» В очах її виступили сльози. «Коли ти зможеш поїхати, я не буду тримати за рукав. Але не забудь, заміж не піду. Все-все, це вихопилося, тобі не треба цього знати». Вона відійшла до вікна, Мить стояла в задумі, потім повернулася до мене. «Я думаю, що вони тебе не будуть шукати. Я про дещо здогадуюся, і ти казав правду». Мигельська питала, чи ти приходиш. Я сказала, що ні. Вона ніби пошкодувала і запросила нас, коли зустрінемося на Різдвяні свята до себе. На роботі мені весь час здається, що за мною підглядають. «Ти куди дінешся?» «Я буду працювати лише заради того, щоб вони тебе не змогли рятувати. Ти б не витримав. Тобі не можна сходити з дороги». Я спитав себе, яка в мене дорога, і посміхнувся. Марійка не помітила посмішки і провадила далі. Малою я пустувала, і мене лякали, що віддадуть племені, яке дітям заковує у дерев'яні колодки ноги, аби вони не росли. Ті друзі те саме роблять з совістю – вони заковують її, готові весь народ одягти в колодки. Але ти сам кажеш, що перемагає життя, а не однострій. Твій час прийде». Я опустив голову. Мій добрий ангел, ця прекрасна дівчина, перебувала в стані дивного оп'яніння, яке вражало наготою і прямолінійністю. Марійка говорила поквапливо, ніби поспішала звільнитися. «А тепер вечеряй. Закінчила вона, сумно усміхаючись і питаючи очима, чи я не образився. Інколи думки про пережити накопичуються, накопичуються, і з них в уяві виростає привид, який не дає спокою, поки йому не освічися. «Ти питимеш?» – запитав я. Марійка заперечливо похитала головою. «Випий». «Ні, прокопику». Я двома заходами опорожнив пляшку. Мене роздратувала Марічина схожість з юними німецькими патріотками, які в формі сестер прибували на фронт жаліти солдат. У цій хвилевій схожості було те, чим би дуже втішалися друзі – жертви, посвяти і самозречення – страхітливо-бридке діло. Від них недобре пахне вже тому, що вони викликають мерзенними умовами життя – Винуватцями яких у будь-якій країні буває не так уже багато вартих шибениць людей. Розуму у цих подвигах мало, тим паче, якщо вони масове явище, що має висіти, то не втоне. Але Марійка, лише на коротку мить була схожа з патріотками.